Scusate, c'è stato un errore tecnico, ho interrotto la sigla ma non era quello che volevo fare, quindi ancora qualche eh, secondo con la sigla e poi iniziamo la trasmissione. Dunque, buonasera e buon ascolto dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa sera parleremo con uh, un uh, compagno del comitato No Corridoio. Eh, per chi insomma, non conosce la cosa, il titolo potrebbe sembrare un po' misterioso, ma non c'è niente misterioso, mentre è veramente una, um, una calamità che eh, appunto questo comitato cerca mh, di eh, evitare, si sta eh, battendo da, da anni contro questa mh, grande, inutile, dannosa uh, grande opera e un'opera che, è, manco a dirlo, eh, riverserà mh, un, un mare di, di cemento su un territorio non solo fortemente urbanizzato ma anche di grande pregio artistico e eh, naturalistico, perché si tratta del territorio <coughs> che si trova eh, tra eh, appunto Maccarese e, eh, e, e Tordecenci e eh, Spinaceto, quindi una eh, zona eh, a ridosso a sud del, del Tevere che eh, dovrebbe ospitare... Eh, questa famigerata autostrada che dovrebbe collegare eh, la eh, roma Fiumi, la fiumicino Civitavecchia con la eh, Pontina e poi con Latina. Dunque eh, le iniziative soprattutto in questi ultimi tempi sono state eh, molte, c'è stato anche un incontro in Campidoglio con una delegazione del comitato non corridoio con il presidente del consiglio comunale Marcello De Vito che si è svolta nel mese di ottobre, giusto due mesi fa E ci sono state in precedenza anche eh, iniziative all'interno dei eh, municipi, ci sono stati eh, presidi, c'è stata una recente assemblea proprio pochi giorni fa eh, che ha preso delle importanti eh, decisioni e eh, io adesso vi eh, riepilogo mh, brevemente mh, quello, che, eh, quello che significa questa Eh, questa opera che tra l'altro eh, avviene, sta andando avanti in, con innumerevoli violazioni di leggi Quindi eh, la, eh, niente eh, di nuovo se si dice chi sono i favorevoli a questa, a questa opera eh, Il Partito Democratico, Forza Italia, Fratelli d'Italia Stiamo parlando di parlamentari e consiglieri eh, regionali Eh, appunto che vogliono assolutamente la costruzione di questa autostrada eh, a pedaggio per giunta. Eh, C'è stata eh, anche un incontro del comitato al, eh, a luglio al, con il sindaco di Latina, il sindaco Coletti e eh, con l'assessore Buttarelli che a differenza di, delle giunte precedenti ha voluto ascoltare le eh, ragioni eh, del, del comitato e anzi il sindaco ha anche dichiarato che avrebbe utilizzato meglio quei soldi potenziando la rete ferroviaria edeguato l'esistente eh, strada superstrada eh, pontina che eh, spesso eh, è eh, un teatro di eh, vari incidenti Dunque, un'altra cosa che potremmo vedere insieme prima di... Dare la parola attraverso una corrispondenza telefonica a un compagno che è uno degli principali animatori del eh, comitato. Vi eh, di, diciamo qualcosa sul ricorso al Tar del Lazio presentato dall'Associazione Verdi Ambiente e Società eh, su incarico dei comitati No Corridoio Roma Latina, eh, che è anche un comitato che non dice solo no, ma dice anche sì eh, a una metropolitana leggera. Eh, Il progetto in, eh, sotto accusa è l'autostrada Roma Latina e la bretella Cisterna Valmontone. Il eh, ricorso eh, riguarda ehm, appunto la tratta compresa tra l'A12, l'autostrada Roma Civitavecchia, nel punto in cui si collega con la Roma più vicino e la località Tordecenci sulla via Pontina. Qui inizierebbe la, la vera e propria autostrada in progetto per Latina. Si tratta dunque di una bretella di collegamento tra la Roma Civitavecchia e la Roma Latina per avere un'unica autostrada, ma l'impatto ambientale sarebbe enorme. Infatti la zona è completamente urbanizzata, e la fascia che va da Roma al mare, e, e in quella zona si è costruito molto, E i pochi eh, spazi verdi rimasti sono eh, fortunatamente vincolati. L'autostrada sarebbe sopraelevata e dovrebbe tagliare eh, questi parchi a pochi metri dalle case. Eh, non ha eh, tra l'altro una giustificazione in termini di eh, flussi di trasporto, eh, eviterebbe il grande raccordo anulare eh, a quelli che dalla Roma a Livorno vogliono proseguire verso Latina ma non sono sono pochi sostanzialmente eh, quanti eh, dovrebbero fare eh, questa questo percorso per lo più chi arriva a Roma si ferma in città oppure prosegue verso il sud o, o viceversa dal sud verso il nord utilizzando l'esistente bretella dostradale da San Cesario a, a Fiano Romano e il, oltretutto questa bretella eh, corre parallela eh, a pochissima distanza dal raccordo anulare quindi mh, si risparmierebbero solo poche centinaia di metri eh, ma eh, viene imposto in cambio un sacrificio pesantissimo ovviamente sappiamo che ogni grande opera è un'opera che eh, favorisce Eh, le clientele quando non sono addirittura le mafie e lo spreco di denaro pubblico che tanto è quello eh, delle tasse pagate dai cittadini e dalle cittadine, quindi ai politici va benissimo così. Eh, inoltre, L'opera incide su zone pluritutelate, eh, zone archeologiche, zone naturalistiche, il parco fluviale che appunto eh, si sono salvate dall'urbanizzazione proprio per il loro particolare valore l'impatto ambientale non è stato studiato per niente eh, dove è stato fatto i pareri sono tutti radicalmente negativi e eh, non sono state studiate le opzioni alternative tra cui quella di non fare per niente questa grande dannosa opera e alcuni pareri non sono stati nemmeno richiesti per quanto obbligatori in base alla legge quindi il ricorso eh, fa riferimento a eh, Ben ehm, Dunque tre, quattro, sei, sette, otto, otto violazioni di legge. Eh, vengono citati, vi risparmio insomma, la lettura eh, delle varie leggi, dei vari articoli di legge che vengono eh, violati perché poi della eh, sostanza di queste gravissime violazioni, come a dire chi eh, fa le leggi eh, è il primo a violarle se non gli fanno comodo, eh, di questo parleremo tra pochissimo con il nostro ospite che andremo a presentare tra pochissimo. ritorniamo in diretta, questa è Radio Nero 87.9 in FM, siamo al telefono con un compagno del Comitato No Corridoio, Gualtiero, ci sei? Sì, sì, sono qui. Perfetto. Allora, e il, quando eh, nasce questo comitato, ovvero quando nasce questo terrificante progetto autostradale? e la nostra battaglia dura da ventisei anni la, la fortuna nostra è che ventisei anni siete sulla strada dei Notav. Dei <ride> De Notav differente insomma dai nostri fratelli Notav che non hanno ancora iniziato l'opera. Siamo riusciti con tante battaglie insomma fino ad oggi a fermarla, ma poi Purtroppo spiegherò che siamo a un momento molto decisivo invece per l'apertura del cantiere. La nostra battaglia, come dicevo, dai 26 anni inizia con la giunta Landi, pensa che propone un'autostrada però poi non ci sono i soldi e quindi rimane in stand-by per 11 anni. Nel 2001 purtroppo votano, approvano la famigerata legge obiettivo che tanti danni ha fatto in opere devastanti e siamo alla giunta Storace nel Lazio e, e parte il primo progetto poi a seguire tutte le altre giunte hanno fatto la stessa cosa sostanzialmente hanno tentato chiaramente di aprire il cantiere insomma quindi la giunta, Marino, eh, scusa, la giunta Marrazzo la giunta eh, Polverini e poi anche la giunta eh, Zingheretti quindi questo è il quadro noi sulla battaglia alla prima battaglia quando siamo scesi in campo insomma in maniera eh, ci siamo riorganizzati perché chiaramente 11 anni di attesa eh, avevano creato le condizioni per un po' disarticolare il movimento però insomma, organizzammo una grandissima assemblea nel 2000, eh, un corteo, una manifestazione nel 2004 pensate che c'era la Grandin, ma 10.000 eh, persone sfilarono a Latina dicendo no al progetto di Storace dell'autostrada, c'erano gli agricoltori, i pendolari, insomma e i movimenti resistenti come i nostri insomma e abbiamo bloccato con questa grandissima manifestazione questa proposta di Storace poi è successo che Storace ha finito la sua consigliatura e è arrivato Marrazzo che aveva promesso di non fare l'autostrada Tra l'altro nel programma l'hanno scritto noi dieci righe dicendo che la l'autostrada non si doveva fare, si doveva fare una politica di adeguamento e sicurezza di tutta questa uh, strada killer che è la Pontina e la città del ferro. Ma sono bastati sei mesi che Marrazzo insomma, è ritornato uh, rilanciando la l'autostrada. A quel punto ci siamo trovati che tutte le forze, sindacali e politiche, no avevano sposato la posizione del centro-sinistro filo di fondazione, i verdi, insomma eccetera, e quindi tutto il Consiglio regionale si è trovato d'accordo, perché ovviamente la destra era d'accordo, e da lì siamo ripartiti però in maniera molto dura, difficile, a ricostruire il movimento però totalmente in maniera autonoma, indipendente e autofinanziata. E abbiamo chiaramente contrastato. In tutti i nostri strumenti a disposizione manifestazioni, azioni dirette insomma dentro il Consiglio regionale al Ministero delle Infrastrutture eh, queste, questa scelta distennata, di devastazione della nostra, della nostra terra, però questo ci ha rafforzato come ho detto perché a questo punto il movimento non aveva più fibrillazioni diciamo politiche nel senso eh, che andava dietro a qualche partitino o a qualche logica che chiaramente opportunista e siamo arrivati ecco con tante battaglie ad oggi, siamo arrivati ad oggi che eh, Zingaretti ha fatto la parte proprio del killer perché con la nomina di Del Rio a ministro congelò, se sono ministro alcune grandi opere, tra cui la Costrada chiedendo alle regioni dove eh, passavano queste grandi opere congelate cosiddette no, di esprimersi loro. e Pincaretti chiaramente eh, disse che andava bene, <ride> andava bene la tua strada quindi insomma ha dato il là a al percorso, alla chiusura del percorso istituzionale del per costruire questa maledetta opera. Questa maledetta opera è stata assegnata a una accordata italo-spagnola che è il consorzio SIS a febbraio poi c'è stato un ricorso da parte della competitor che l'altra cordata Salini-Pergilo famigliato Piero Salini tessera p 2534 insomma, per far capire chi, chi ci sono dietro queste cordate no? e il 21 proprio di questo mese eh, si deciderà chi sarà una delle due che costruirà, chiaro che per noi non fa differenza, ma chi essere. La, la nostra terra e il rischio insomma che ci troveremo purtroppo insomma in primavera con l'apertura del cantiere del ecco questa è un po' la, la storia molto sintetica del, um, mm. di questa maledetta autostrada Forse è il caso che magari spiego chiaramente qual è l'impatto di questa sì, sì, no, sì. più che altro l'impatto no, sociale. No, sei, sei stato è molto, molto sì. sintetico e chiaro, quindi ti, ti ringrazio. Poi dopo ti, sì. ti, ti chiederò alcune cose su, su chi sono e chi compone insomma, questo comitato, che mi sembra che ha più centri, no? più nuclei di resistenza. Eh, sì sì sì, sì, sì. Eh, Noi di fatti abbiamo costituito i nodi in ogni città città che, che è percorsa da questa, dal tracciato dell'autostrada, quindi abbiamo i nodi insomma in tutti i paesi o città che vogliamo chiamare a Roma, a Pumezia, ad Ardea, ad Aprilia, a Latina e anche perché c'è anche una bretella che collega con la 1 che è la Cisterna Valmontone, eh, i nodi insomma del comitato nobre della Cisterna Valmontone che ovviamente insomma fa parte insieme a noi del Del, del movimento di opposizione a questa opera opera inutile, quindi poi c'è il comitato che racchiude tutti questi nodi, abbiamo i portavoce e, dei, <coughs> e delle strutture che sono sostanzialmente comitati di scopo e associazioni locali e singoli cittadini, agricoltori, insomma e pendolari. Quindi una struttura completamente autoorganizzata, autogestita, diffusa a rete sul territorio che è poi una sintesi operativa nel comitato, giusto? Perfetto, perfetto. <ride> e no. le decisioni si prendono ovviamente nell'Assemblea plenaria insomma, certo. come abbiamo fatto ultimamente. Mm. Va bene, tu vuoi partire, diciamo, dall'impatto eh, dall e, e poi passiamo all'Assemblea che si è svolta qualche giorno fa? Sì, l'impatto che è importantissimo perché in particolar modo anche sul lavoro, noi non siamo chiaramente degli ambientalisti, ci definiamo ecoresistenti perché vogliamo difendere ovviamente eh, sia l'ambiente che il lavoro eh, l'impatto pesantissimo sul lavoro l'avremo proprio sulle attività agricole, sono attività agricole rigogliose insomma di eccellenza, specialmente sul pontino questa devastante autostrada chiuderà 52 aziende agricole, 52 la maggior parte sono tutte biologiche che oltre ad avere l'esproprio diciamo sull'asse dell'autostrada verranno pesantemente colpite anche dove non passerà l'autostrada perché i gas di scarico non vanno verticalmente verso il cielo ma ci vanno proporzionalmente per una distanza di 200 metri dal luogo dove passano le macchine o, o i canyon purtroppo i gas di scarico uccideranno là, anche lì l'attività biologica quindi avremo un ritorno pesantissimo sulla l'unica attività che ancora regge perché siamo in un periodo post-industriale insomma la zona industriale di commercio ormai è chiusa da anni quindi eh, non, non è un problema di sviluppo industriale, no, però purtroppo avremo questo, parliamo di 4.500 posti di lavoro tra l'indotto, più che indotto lo stagionale e il lavoro a tempo indeterminato che verranno persi insomma, in maniera drammatica e ovviamente oltre a perdere il lavoro si perderà una importante attività economica. Uh, del territorio, noi parliamo solo dei tipi che sono sportati in tutto il mondo, insomma come la qualità che, che hanno, i tipi gialli, ma parliamo di olio, parliamo di, eh, di viti, insomma, e anche di frutta eh, no, di tutti i tipi, insomma, albicocchi, eccetera, molto qualitativi, ma che purtroppo subiranno questo. La propaganda avversaria no, incredibilmente, senza spiegare parla che invece questa opera porterà 50.000 posti di lavoro, siamo secondi solo al Ponte dello Stretto, insomma 50%, no? come uh -huh. ha detto Renzi, ne ha parlato di 100.000, che poi sarebbe un lavoro a tempo determinato perché sarà solo il tempo che costruiranno l'autostrada, mentre l'attività la perdiamo definitivamente. Ovviamente è una bugia, non so, 50.000 posti di lavoro che nemmeno mi mettendoli in mettendo tra Roma e Latina riusciranno no? ad esserci, insomma però la propaganda senza purtroppo critica perché questi sparano sui giornali mainstream, no, oh, senza la possibilità di replica no? e quindi insomma avanti così. Però ovviamente parliamo di mille-mille duecento persone, tra il tutto e i e lavori, operai che lavoreranno sulla sul cantiere che potranno periodicamente insomma, chilometro per chilometro no, fare questa maledetta uh, autostrada, quindi questo è uno dei danni spaventosi allora Gualtiero, ascolta facciamo una breve pausa musicale così riprendi anche un po' fiato E anche chi sì. ci ascolta, eh, perché insomma stai dando tante informazioni, ma appunto radiofonicamente è meglio eh, ogni tanto sospendere. Quindi sentiamo va un va bel bene. pezzo di Lurid e poi eh, lo senti anche tu e poi riprendiamo. Eh sì. <ride> Sfumiamo questo bellissimo pezzo di Luride, Dishes del 72 e eh, ridiamo la parola a eh, Gualtiero del eh, Comitato No Corridoio per questi ultimi eh, 14-15 minuti di eh, trasmissione. Ricordiamo che stiamo parlando di un'opera devastante che sta per eh, iniziare, speriamo di no, eh, ma insomma il pericolo è molto grosso dici eh sì sì sì, sì di fatti il problema anche ambientale adesso oltre il lavoro è pesantissimo l'impatto noi abbiamo sostanzialmente eh, su Roma due parchi squarciati dal dostrada che tra l'altro in parte sarà in viadotto dalla dalla 12 dalla Roma Civitavecchia riuscita fino a Tordecenci ed innesto sulla fontina attuale sarà tutto in viadotto e eh, Sparcerà la riserva statale del litorale romano. Poi nel tratto Roma Latina, invece, eh, avremo tutto nel comune di Roma, tutto il parco, la riserva di Decima Malafede, che è un parco regionale molto bello, eh, verrà sparciata dall'autostrada. In più, anche due sicche verranno sostanzialmente fatti fuori da questo percorso che sono due siti di interesse comunitario in cui eh, tutelati dalle norme e le direttive della Comunità Europea che se continueranno a aprire il cantiere subiranno anche un'infrazione e quindi una penale economica abbastanza salata. L'altro impatto molto importante è sul monumento naturale del lago di Giulianello, un bellissimo lago che sta sull'asse invece della cisterna Valmontone della Bretella, quindi insomma tre pesanti insomma, impatti eh, che avremo su questa autostrada L'altra questione che per noi invece è, la, è primaria è quella di salvare le vite umane eh, delle persone, che dei pendolari che vivono tutti i giorni sulla Pontina. Pensate che ad oggi in vent'anni ci sono stati 600 morti la prima strada per chilometro che è più pericolosa d'Italia senza contare eh, i feriti e purtroppo anche gli invadi. Quindi purtroppo 600 no, persone che non sono più tornate a casa, le 100 croci sulla pontina. E quindi per noi è molto importante come età adeguare in sicurezza tutta la pontina da Roma a Terracina, cosa che per esempio la stessa autostrada non fa perché si ferma a Piave di Latina, cioè quindi alle porte la metà sostanzialmente della della Pontina, quindi questa è una cosa che noi è la primaria cosa che noi chiediamo insieme chiaramente all'alternativa che dimostra come in tutta Europa insomma è dimostrato con il ferro. Noi proponiamo una treno-tram un tram, cosiddetto, una metropolitana leggera se vogliamo definirla volgarmente, che compranare alla Pontina colleghi chiaramente da Roma alla Lina. Questo porterà come In tutti i paesi, da Barcellona dove siamo andati, ma insomma possiamo fare esempio in tutte le metropoli europee, a un abbattimento fino al 60% del traffico su gomma, perché insomma, è proprio la cosa più semplice pensare che è prendere un mezzo su ferro, ti arrivi, arrivi prima, inquini prima, costa di meno, è chiaro che la gente non prende più la macchina. Quelli che saranno costretti a prendere la macchina, no, è chiaro che fluidificheranno con più facilità, cosa che per esempio nemmeno con l'autostrada, eh, questo si verificherà, pensate che ci sarà un pedaggio perché bisogna poi pagare i costi al privato che costruirà e che entrerà dal pedaggio, un pedaggio di 12 euro al giorno per chi eh, frequenterà la fontina per tutta la settimana di lavoro. Quindi vuol dire questo che ci sarà una grossa troppo danno per le famiglie, per le tasche insomma, dei cittadini. Ma la beffa sta che quando si arriva a Roma il tappo che c'è adesso con file che arrivano fino a Pomezia rimarrà così come adesso. Quindi i soldi si intascheranno, i General Contractor, così come vengono definiti le grandi cordate ehm, che costruiscono queste maledette autostrade ma ah, i vendolari saranno non, non, beffati perché pagheranno il pedaggio per non continuare a fare le file sulla, sulla nuova cosiddetta uh, autostrada. Quindi questo insomma, è il quadro incredibile che ci troviamo davanti, perché è lo Stato che programma uh, queste grandi opere e dovrebbe pensare ai costi, va bene, e possono essere anche come incredibilmente hanno stanziato 3 miliardi ma i benefici non dovrebbero andare chiaramente solo o comunque alle cordate che costruiscono, ai pochi eh, affaristi, ai prenditori di questi mega pubblici, ma dovrebbero andare ai cittadini, alle comunità locali, invece eh, purtroppo i benefici saranno solo per le cordate che costruiranno e i costi saranno solo per i cittadini non solo chiaramente di costi di costruzione ma perfino come dicevamo prima anche i costi del pedaggio quindi insomma una truffa, una beffa e quindi noi ce la stiamo mettendo tutta con tutti i mezzi a nostra disposizione per bloccare questa inutile opera Ecco appunto, non è ancora detta l'ultima parola come è andata questa ultima assemblea che avete tenuto e che ha approvato questi tre eh, punti d'azione fondamentali quindi eh, voi chiedete tra l'altro anche eh, l'appoggio di cittadini cittadine attivisti attivisti, compagni, compagne, insomma, in queste settimane eh, che mi sembrano abbastanza decisive, no? Eh certo, noi abbiamo fatto un'assemblea proprio il primo dicembre, diciamo l'ultima, se vogliamo definirla così, e abbiamo ne, nella discussione poi portato in votazione proprio per alzata di mano, quindi con tutti i partecipanti, no, tre punti. Il primo è quello di lanciare una petizione popolare per chiedere una nuova conferenza dei servizi, perché mh, forse gli ascoltatori non lo sanno, ma lo strumento per approvare queste cose è questa è una conferenza dei servizi dove ci sono tutte le istituzioni, i soggetti insomma, interessati all'autostrada. Abbiamo ottenuto proprio in questi pochi mesi, quindi vediamo ottobre, eh, una, una mozione totalmente contraria all'autostrada da parte del Comune di Roma, cosa che prima non c'era, non era possibile con le giunte precedenti, eh, che, a cui si è chiesta quindi, visto la cambiata, che, insomma, il capovolgimento della posizione, insieme al Comune di Pumezia e al Comune di Ardea quindi ben tre comuni su cinque almeno dell'asse Roma-Latina e Latina? No, no, alla... la, scusami, Latina non era non era contrario all'ultimo? No, all cioè la situazione di Latina è molto articolata cioè nel senso che il sindaco è stato l'unico sindaco disponibile per esempio a fare un'assemblea dove abbiamo avuto un confronto il sì e il no, io mi sono confrontato per esempio col presidente della Confindustria che poi alla fine <ride> ha qua sposate le nostre posizioni. Il sindaco ha detto che si era impegnato ad aprire i contatti con gli altri sindaci per verificare questo, però il problema è che non ha fatto questo passaggio. Quindi cioè, è andata bene quell'assemblea, cosa che lì è per la prima volta che abbiamo anche lì capovolto le posizioni perché le altre amministrazioni, tutte le destra fasciste che c'erano, non c'erano nemmeno ricevute e poi erano compattamente insomma, fuori dalla strada insieme al PD. Quindi la Dina sta su questa situazione. Il nostro nodo ha, mh, ha protocollato proprio questi giorni, questi giorni la mozione che noi abbiamo fatto approvare al Comune di Roma chiedendo al Comune di Latina di fare questo atto, di portarla in discussione e di votarla e quindi eh, appena adesso ancora la situazione è, è così. Insomma, ecco, quindi, poi il secondo punto, apposta abbiamo proposto la petizione popolare per dare un forte sostegno con migliaia di, di firme a questa nostra proposta la seconda è un presidio sotto il TAR perché il, proprio il giorno che decideranno chi sarà uh, la cordata che costruirà uh, l'autostrada e noi andiamo lì proprio uh, al TAR del Lazio a Via Flaminia proprio per manifestare che ci sono due pesi e due misure noi come movimento abbiamo presentato ricorso scusa ri ricorda anni. il giorno che è il 21? 21 dicembre alle ore 10 davanti alla sede del Tar del Lazio a Via Flaminia. Mm. Eh, Via Flaminia 189, dice... a che altezza sta? 189, eh, sta un po', diciamo, diciamo da, dalla metropolitana sono circa 300-400 metri a piedi, si scende alla stazione Flaminio uh -huh. e si può andare a piedi, perché la macchina è meglio sì, Verso il Ministero della Marina? Dietro, dietro al Ministero, perfetto, okay. sì chiedo al Ministro della Marina e andiamo lì a manifestare perché vorremmo chiaramente capire perché i cittadini non hanno la possibilità di poter avere in portare in discussione il nostro ricorso, eh, mentre eh, la legge consente che entro sei mesi, per non bloccare i cantieri, eventuali ricorsi devono essere eh, espletati cioè licenziati. cioè Il cittadino, che noi abbiamo pure pagato 20 Euro, insomma, quindi con la sottoscrizione molto, forte insomma solidale da parte dei cittadini però abbiamo speso 20.000 euro per poter fare questo ricorso ma sono due anni e nove mesi che noi non riusciamo nemmeno ad avere la prima udienza di merito, nemmeno a discutere quindi ci tolgono la possibilità no, di andare su primi come abbiamo definito noi insomma questa cosa e quindi protesteremo in maniera chiara e netta insomma lo stesso giorno con cui purtroppo dovrebbero decidere chi assegnerà l'opera la terza soluzione che è il piano B che sta diventando quasi piano A insomma se il 21 succederà l'irreparabile, preparabile invece abbiamo, è stato approvato sempre all'unanimità la costituzione di un presidio permanente nel senso che eh, dopo aver esploitato tutte le battaglie eh, civiche insomma legali o tutto quello che che potevamo fare non abbassiamo la guardia non torneremo a casa e ci frapporremo con i nostri corpi davanti al cantiere questa è stata approvata anche questo e quindi stiamo già lavorando per acquistare i mezzi per fare questo presidio quindi le roulotte le cucine da campo quello insomma non sarà come la dav perché parleremo parliamo di un cantiere in pianura quindi non avremo montagne che ci proteggeranno saremo proprio credo che partirà da Pomezia come noi pensiamo visto anche l'interessamento dei politici del luogo eh, ma anche degli interessi del malaffare e dell'andranghela e della camorra che lì sono molto forti come molti sanno nel pontino quindi ecco questi sono i tre punti con noi che abbiamo approvato e che insomma eh, andremo ad affrontare con tutte le nostre forze l'appello che noi abbiamo fatto e quindi questo è molto importante e chiediamo a tutti i compagni, ai movimenti, ai comitati, ai centri sociali di darci una mano, di venire anche loro a darci una mano perché il momento uh, di fronteggiare le Ruspe no, è un momento difficile, solo molti che sanno già come fare le battaglie, insomma. No, e muoversi danno fiducia ai cittadini quindi chiediamo ai tanti che non che non stanno pienamente sul percorso ma che condividono come condividiamo noi le battaglie dei nostri fratelli e sorelle della della Notav, di, di darci una mano e di stringerci insieme come un sol corpo dire no a questa distruzione a questa violenza e a questa devastazione. Ecco Gualtiero io intanto ti ringrazio molto di questa <coughs> reportage molto Eh, preciso eh, eh, su quello che sta succedendo soprattutto su quello che non deve succedere in chiusura io volevo chiederti appunto dei eh, riferimenti riguardo ai contatti mi hai detto che sul blog c'era qualche problema di c'è stato un boicottaggio non so se un virus quindi come intanto gli appuntamenti ne abbiamo dato uno no? Quello del 21 sì. non so se ce ne sono altri ti ti prego di di darlo utilizzando appunto no, guarda, la radio aspetta scusami e poi volevo dirti quando fate le iniziative mi mi raccomando chiamate in radio poi noi ovviamente vi richiamiamo subito così possiamo amplificare e, e diffondere e come sai non andiamo solo in etere ma anche su internet quindi potenzialmente in tutto il mondo la la vostra lotta Dici quindi come si fa a contattarvi, quali sono gli appuntamenti? Guarda, noi, noi abbiamo avuto questo attacco purtroppo, è un periodo bruttissimo, io ho subito pure una querela da parte del senatore Moscardelli che è uno dei fautori dell'autostrada. Del, dell Di che partito questo modo. signore? È un senatore del PD. Ah, guarda caso. Eh, <ride> guarda caso. <ride> Ma sai, noi siamo abituati, insomma, certo, era meglio che non c'era. E <ride> eh dai, PD, ah, forza, forza Italia, per... Fratelli d'Italia, Camorra, Andrangheta, tutti, tutti insieme. Tutti bravi, bravi. Un di sì, Sì, sì, tutta questa accocciaglia... Eh, loro sono la Cozzaglia, ora venuto a il termine su referendum. Eh, va bene, no, quindi questo è il quadro. Noi stiamo... <coughs> stiamo preparando anche un'altra assemblea ad Tabriglia perché chiaramente noi coinvolgiamo tutti i territori e quindi queste cose sono molto importanti per farvi dire che esistiamo che continuiamo a resistere e via dicendo ma la cosa importante saranno le brigate ecoresistenti che noi andremo a costituire perché andremo a fare questo presidio H24, quindi è ovvio che non basta stare lì un giorno qualcuno, no? quindi serve fare le turnazioni, avremo sicuramente la base forte, se sarà Roma sarà Roma, se sarà Latina sarà Latina, ma abbiamo i noti abbastanza forti che fanno la logistica però servono le brigate per poter fare, avere una presenza eh, qualificata e anche qualitativamente e quantitativamente abbastanza forte ecco, quindi Poi andremo a lanciare questa, questa iniziativa in maniera organica al momento in cui eh, purtroppo verificheremo che mai il cantiere aprirà, noi avremo due o tre mesi per organizzarci. Quando dovrebbe aprire questo cantiere? Eh, se l'approvano il 21 ci daranno almeno tre o quattro mesi perché dovranno fare il progetto esecutivo mm. e quindi rispondere a varie prescrizioni che hanno messo i vari ministeri quindi pensiamo marzo aprile mm. eh, dell'anno prossimo quindi il tempo sa se sarà il tempo sarà comunque più clemente rispetto adesso Eh, speriamo sì, speriamo che sia la nostra primavera e per loro sarà l'inferno, insomma, almeno quelle battaglie che noi speriamo di fare. Bene, invece, a distanza più ravvicinata, l'appuntamento prima è quello del ventuno, giusto? il 21 sì sì il prossimo 21 insomma invitiamo a tutti a darci solidarietà e partecipazione attiva perché ovviamente difendiamo la terra e la terra è dei tutti insomma abbiate dove sia no è una battaglia importante insomma credo anche in prospettiva eh, per dimostrare che veramente tra l'altro questa sarà l'ultima opera in eh, legge obiettivo quindi eh, mm. è l'ultima grande opera che vogliono eh, affondare il coltello sulle nostre carni la nostra era e quindi noi cercheremo di non permettere, al di là del PD di governi o, o di chi che sia tipo poteri forti insomma e Radio Onda Rossa sarà con voi quindi mi raccomando grazie. fatevi sentire il 21 certo, o quando certo. volete grazie, grazie ciao, Bu ciao buona, buona lotta ciao. grazie e allora schiudiamo qui la trasmissione di entropia massima non abbiamo dato il numero di telefono perché non c'era oggettivamente tempo per interventi eh, perché avevamo necessità di lasciare spazio all'informazione su una lotta che non ha tantissima visibilità mh, a quello che eh, a me sembra e quindi insomma eh, Onda Rossa cerca invece di accendere un po' i riflettori su questa battaglia che proprio si svolge veramente sotto i nostri nasi perché praticamente stiamo parlando di de, de, de, de Roma, del comune di Roma e, e, e comuni circostanti quindi la possibilità almeno di intervenire da parte del, del movimento o come lo vogliamo chiamare di chi si oppone c'è, eh, ci sono gli appuntamenti c'è un comitato che riunisce vari eh, nodi attivi sul territorio, quindi una rete combattiva e organizzata e quindi ci sono tutti i presupposti per fare un'opposizione eh, vera, dura eh, contrastare e impedire possibilmente, ma la possibilità c'è eh, questa opera devastante, eh, costosa inutile e dannosa chiudiamo Con la nostra consueta sigla e eh, questa ovviamente è Radio Onda Rossa 87.9 in FM, avete ascoltato la eh, trasmissione mh, Entropia Massima e l'appuntamento sarà come di consueto alla, alla settimana prossima, sempre di lunedì, sempre alle 20.15.